Nagyvárosi dilemmák Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Állandó szakértőnk Vidor Ferenc, az urbanisztika professzora. Köszöntöm a hallgatókat, Mányi Béze vagyok vannak a vendégünk, Miklósi Endre és Kolondzsia Gábor. egyszer már voltak itt, és nagyon uh, tüzes beszélgetés alakult ki. Attól tartok, hogy most se lesz sokkal másképpen, és olyan témákról fogunk beszélgetni, amik uh, mondjuk úgy, hogy nem csak uh, az értelmet, hanem az érzelmeket is egy kicsit uh, megdolgoztatják. A kiindulás az a nem túl régi múlt és a jelennek az összehasonlítása, miért nem történt meg az a változás, ami megtörténhetett volna. Miklós Jendriász fordulok. Hát azokkal kezdenem, és visszatekintésképpen, hogy a a kommunista rendszer alapjában véve azért bukott meg, mert a gazdasági lobbik érdekcsoportok fölött lényegében megszült mindenféle kontroll, nem volt fölötte gazdasági kontroll, és szétesett a politika irányítás is, és ennek következően olyan káosz alakult ki, hogy ez a rendszer tovább nem volt folytatható, tehát végeredményben a, a hatalmon belüli másodgarnitóra pucsa volt az, amelyik elvezetett a rendszerváltásra és a rendszerváltás éppen ezért azt a reménységet hozta magával, hogy talán ezt a káoszt és anarchiát, ezt az egy fejetlenséget sikerült kiküszöbölni. Most nem akarok belemenni, hogy általában mennyire sikerült, vagy nem sikerült, nem nagyon sikerült országosan se, hanem csak azt mondanám, hogy kétségtelően a sikertelenség csúcstörténet az, ami Budapesten történt, hogy világos legyek. Budapest Magyarország legrosszabbul működő városan ez azért lecég pénzből, ugye? Most következő, ez azért, azért van így, mert tudni budapest megengedheti magának. Rendkívül gazdag város hatalmasok vagyonnal és más bevétel és más egyéb lehetőségekkel, és ami nem utolsó, hogy óriási informális befolyással a kormányzatra. tehát Budapest Lényegében el tud érni megfelelő különböző, különböző bármit, amit akar az ország költségvetéséből a, a politikai befolyásolás és zsarolás eszközé. Ugye amikor a város első számú vezetője azt mondja boldogan egy ajándékpénzre, hogy végre megszűnt az ellenségeskedés a, a kormányi főváros között, mondta akkor, amikor egy 200 milliárdos ajándékot kap a főváros. Na, hát mondjak erről valamit kicsit részletesebben. Ugye a... Magyar Alkotmány 1990-ben rendelkezett arról, hogy a települések önkormányzatként működnek tovább, és nem parancsolami rendszerben, mint annak előtte, ami azt jelenti, hogy az, a települések feladatokat kaptak, amiket maguknak kell megoldani, és eszközöket kaptak hozzá, hogy megoldhassák. Na most a feladatok közé tartozik a példakedvért a helyi közlekedésnek a, a megoldása. Magyarország valamennyi városa és települése ezt meg is tudja oldani a saját eszközeiből. Budapest ezt a saját eszközeiből nem tudja, vagy nem hajlandó megoldani, és ezért Budapest minden erőfeszítése az, hogy a központi kormányatot zsarolja a közlekedés megoldására. Amikor valami probléma van ezzel a dologgal, kiderül, hogy rosszul működik ö, ö, ö, ö, emberek elégedetlenek, akkor a főváros azt mondja, hogy kérem, mi átadjuk a közlekedést a kormánynak. Most az még eddig nem merült föl, hogy kérem, mi átadjuk a város irányítását a kormánynak, mi nem vagyunk önkormányzat, nem vagyunk képesek a bongot irányítani, irányítson minket tovább a kormány vagy az országgyűlés. Holott ez volna logikus. Aki nem képes megoldani az önkormányi törvényben rögzített feladatait, az nem önkormányzat. Na, no, és visszatérek arra, hogy Magyarország minden településén. Mégis meg... Budapest, mire hivatkozhat ezzel kapcsolatban, hogy ő miért nem tudja, míg a többiek? Budapest azt szokott áll hivatkozni, ]ni. hogy neki nagyon nagyok a feladatai, <coughs> mert a nagyon sok ember él itt, egy és három-egy körül, és ezt nem képes megoldani a, a, a saját eszközével. Most a kétségtelen, hogy Budapest e, problémái, feladatai jóval nagyobbak, mint bármelyik más városi, viszont legalább ennek arányában jóval nagyobbak az eszköze is. Tehát ahhoz, hogy a saját eszközével, hogy a saját problémáit, ahhoz egy tervszerű, megfontolt városgazdálkodás és városfejlesztés kellene. Tehát pontosan az, ami tökéletesen hiányzik ebből a városból. Volnának eszközei, hogy mindezeket a problémáit megoldja, ez ágába sincsen ezekkel az eszközökön folyamodni, igaza is van, mert addig, amíg zsarolni tudja az ország költségvetését, addig minek folyamodjon a saját eszközeihez. Na most, hát, hogy miért tudja Zsalolni az ország költségetését, annak van egy politikai oldala, és van egy, hogy mondjam, fizikai szerkezeti oldala is. A, a politikai oldala az, hogy Budapest egy hatalmas választási egység, amit, aminek a, a választói nem mindegy, hogy egy-egy szavazás alkalmával milyen oldalra állanak. A, Másik pedig az, hogy Magyarország szerkezete olyan szerencsétlen alakult, hogy semmiféle hálózat az országban nincsen, összekötő vonal kapcsolat a területek és településekről, hanem kivétel nélkül minden kapcsolat Budapesten keresztülhetett. Ez egy olyan monopól helyzetet jelent Budapest számára, ami innentől fogva lehetővé teszi, hogy az egész országot egy szűk érdekcsoport kézbe tarthassa. Mert nem igazságos Budapestről beszélni, a budapesti lakosok döntő része nem csak hogy nem részes ebben, hanem kimondottan kárvalótja ennek a folyamatnak, uh -huh. mert hiszen ez a központosítás, amiről beszélek, ez nem csak Magyarországot, hanem a fővárost is központosítja. Uh -huh. Tessék megnézni a, a peremkerületeknek a helyzetét például, ami uh, az elmúlt tíz évben voltaképpen leginkább csak romlott, kívül, van egy pár olyan rátermett uh, peremkerületi polgármester, aki valamit el tud érni a város részének az érdekében. Tehát ez folytatódik tovább, sőt, egyre inkább inkább gyorsul is az újabb elhatározott és kezdeményezett beruházások következtében. Tehát továbbra is minden a belvárosba fog irányulni. Most itt ennek csak az egyik eleme az, hogy a belvárosban történik a fejlesztés, és hogy minden metróvonal két perces sétával a városházáról elérhető legyen. A másik oldala és fontosabbik oldala az, hogy ne legyen kapcsolat a peremkerületek között, mert még kitalálnának valamit a saját Ennek mi az oka? Mert, a... mert bocsánat, ugye, hogy csak egy kis történelműszertekintés, nem tudom, hogy pontosan igazam-e igazam e igazam van -e ebben, ugye Trianon előtt a Nagy Magyarországon ez a közlekedés, akkor, akkor kezdjük ugye a 19. század végén alapvetően Budapest sugár, hogy mondjam, tehát ilyen csillagalakba szervezni első a a vasútvonalakat, de sajnos a, a, a, a, a azok a vonalak, amik összekötöttek külső területeket, azok kívül maradtak a Kismagyarországon, tehát után leestek, tehát mit tudom én, Szabadka, Újvidék, stb. ezek össze voltak kötve Pécs, el lehetett jutni olyan útvonalon, amik a határon kívül estek, elsőbáos csak csak eltelt 80 év, több mint 80 év, tehát a dolog ma már egy kicsit anakronisztikus, hogy mindig erre hivatkozzunk. Vissza kell lépnem mégis a kiegyedés utáni időszakba egy pillanatra. A magyar vasúthálózat a kiegyedés után lényegében a Széchenyi koncepciója alapján kezdődött megvalósulni, mert a lényege az volt, hogy Magyarországnak egy erős ütőképes fővárosra van szüksége. Csak hogy a, a kialakult viszonyok részben a szabadverseny kapitalizmus, részben pedig az erre ráépült korrupció ezt a koncepciót eltorzították. Hogy csak egy példát mondjak, a Széchenyi koncepció szerint hat útvonal jött volna Budapestre, a valóságban 11 vasútvonal épült. Ez szimbolizál is a különbséget. Most a ö, folyamatot tudnék a, a 19. század végétől már nem egyszerűen a politika befolyásolta, hanem azok a gazdasági érdekcsoportok, amik a feldolgozóipart Budapesten építették ki, és a maguk monopóliuma érdekében megakadályozták azt, hogy másféle a Budapestet elkülő vonalak is épülhessenek. Itt egyrészt a vonalak hiánya volt, másrészt pedig az, hogy ki tudták járni az olyan vasúti tarifák legyenek, amik a szállítás nem leszik kedvezővé csak Budapestre. Ez, ez végül mind-mind politikai korrupció útján létrejött dolog. Most egy egészen különös dolgot hadd mondjak. A vasútvonal a Dunán innen és a Dunán túl 1873-ban ért el Baja térségéig. Ebben a térségben a Bajai Vasút 1909-ben épült meg. Tehát 36 évig el tudták szabotálni azt, hogy a Duna egyik ódán is vonat van, a másik is vonat van, és a kettő között híd épülőn. 36 évben telt, még sikerült ezt valahogy kivinni, ennek az volt a, a késedelmek az oka, hogy mondom, hogy a Budapesti élelmiszer feldolgozó lobby mindig meg tudta akadályozni ennek a részvét. De most a, a következő dolog az volt, hogy ez a erős, hatalmas főváros, ami a koncepció lényege volt, ez a első világháború követ illetve tökéletesen befúcsolt. A dolog végeredménye az lett, hogy az egész ország megbénult, egyébként történet meg eléggé aktív erőteljes helyi társadalom teljesen leült, semmi se tudott kezdeni, leste Budapesten, Budapesten volt egy olyan hatalom, amit a, a helyben működő provizórikus erők meg tudtak bénítani, és ezáltal hát a város kikiáltók terrorizálták a fővárost, és a fővároson keresztül az egész Magyarországot megbénították. Na, ezáltal az erős, központos fővárosi gitár, ez a leggyengébb láncszeme Magyarország ott állt védtelenül, ennek köszönhetjük a tiloni békét, Magyarország nem tudta megvédeni magát, mert megbílt. A központi akarat. Hát ez lett a városfeleltésnek a nagy végeredménye. És aztán, amikor a tirannon után megcsonkították az országot, akkor kiderült, hogy ez az milliós város most már nem egy 18 milliós országnak, hanem egy 7,8 milliós országnak a főváros, a magyarul vízfej. Most innen indult el az a koncepció a két háború között, hogy valamit csinálni kellene a vízfej csökkentésére, és Teleki Pál és Klébervel Kunó elmondolási alapján történtek is bizonyos dolgok ennek a csökkentésére, hanem akkor a következő probléma a kommunizmussal jött be, még pedig azért, mert ez erősen központosított ez a rendszer önmagában véve is, tehát minden hatalmat, minden összefüggést központosít, és ehhez a központosításhoz kapott egy kész valamit, ez az erősen, erősen központosodott fővárost. Úgyhogy ez a központi, központosító tendencia, ez még tovább erősödött a, a kommunimus éveiben, és nagyon komoly ö, ö, ö, ö, dolgok és szabatázsok történtek itt. Na csak egy illusis példát mondjak, 1965-ben Percel Károly, aki az a főosztályvezető volt az építési minisztériumban, kidolgozott egy tanulmánytervet, hogy Szolnok és Székesfehérvár között építsenek egy közvetlen vasútvonalat, aminek az volna a lényege, hogy, hogy itt el lehetne végezni a két nagy az előrendezést, Budapestre csak azok a tervonatok jönnének be például, aminek éppen itt van dolgok, de egyébként az összes átmenő szállítás ezen a időn történne. 65-ben egy kapavágás ebből azóta sem valósult meg, a perszelt ellenben, miután ezt az erve kidolgozva sürgősen kirúgták a minisztériumból. Szóval ilyen ö, eszközökkel és ilyen erőfeszítéssel őrizgette ezt a helyzetét mm -hmm. Budapest. Akkor most... tulajdonképpen ma már azt is lehet mondani, hogy ez egy ilyen tudati ö, probléma, tehát generációk nőttek fel ebben a tudatban, hogy minden Budapesten kell, hogy legyen, és ez a ez, a vízfej, ez nem tűnik fel annak, aki a vízfejben él. Így ezt... a döntő képessége is az embernek csökken, hogyha nem látja a problémát, mert természetesnek véli. Két dolog van. Az egyik az, hogy, hogy a ország egészében van egy kurzusos lázongás a helyzet ellen. Tehát nem igen tudják az emberek, tehát a folyamat részleteiben összefüggéseit nem igen mérjük túl, de igazából nem nagyon szeretik az ország nagy Budapest, és mindig morgolódnak, hogyha megint Budapest kap valamit. De, de igazából az emberek fejében ez nem áll össze egy egységes képé, tehát tulajdonképpen ez a nem egyéb, mint a hagyományos magyar mormogás jogának a érvényesülése. És a másik pedig az, hogy a, a budapestiek azok, nem érzékelik szintén a saját pozitív. Még egyszer mondom, ez a helyzet most már fővároson belül is a Budapest lakói többségét számára rossz. Rossz a peremkerületen élők számára, rossz a zónában élők számára, rossz a, a lakótelepen élők többségének a számára is, de rossz a belvárosban élők számára is, akiknek a nyakából ez a koncepció óriási gépkocsi forgalmat zódik. Tehát, tehát ez voltaképpen nem igen jó egyetlen ítélnek, és mennyire nem jó az, mutatja az, hogy, hogy Budapestről özönvízszerűen menekül ki a nép. Tehát Budapest lakossága hihetetlen gyors csökkenésben van. Most ennek aztán megvan megint a másik problémá is, másik oldala is. Tehát az, hogy a, a, a természeti környezet szempontjából kedvező lehetőségek a főváros környéké kezdenek elépülni. Előre vetődik az az idő, amikor Budapest egy, egy benzigőz által elárasztott ö, bet sivataggá fog változni és és lényegében aki még a föláruljó maradta az ilyen szlömlakó lesz úgy mint ahogy a harmadik vilába a metropolisban megszólítuk hát ez teljesen levégből van minden folyamat erre felé irányul tudni, és ennek a meghasználzóka ez a fejlesztési politika. Kolonjia Gábor összeállított egy listát meg generális problémák Budapestsel kapcsolatban és ez a lista, ez a mai napig érvényes, pedig ez nem ma készült. Igen, ez, 1994-ben állítottam össze, és most, hogy erre a műsorra készülve elővettem, magam is meglepődtem, hogy mit írtam volna. Ugyanaz, ami akkor ö, probléma volt, az ma tételesen ö, pontról pontra fennáll. Na most ez egy nagyon rövid tömör szerése a gondoknak, amelyiknek a taktikája, érve a lényege az, hogy külön veszem a tuneteket az előidőző okottól. Tehát sokszor a városterületésben az az egyik fő probléma, hogy összekeverik ezt a kettőt, és a tünetekre kívánnak valamiféle megoldást adni, olyan, mint hogyha az orvos fájdalom adna egy olyan bettennek, akik éppenséggel meg kellene műteni, vagy uh -huh. valami egyéb kurát adni neki. Tehát ö, tüneti kezelésekkel próbálkoznak. Ezért... Mondjuk, nem akarok persze a darásfézekbe be, belenyúlni, de nagyon sok embernek a négyes es egy tüneti kezelésnek tűnik, miközben a város közlekedési szerkezetét igazából nem fogja megváltoztatni, tehát hát. mint, mint betegség okot, a közlekedés hiányosságát nem fogja. Inkább ez azt ilyen szépségtapasz a jellegű a megoldás. A metró rontani fogja a közlekedését. Ez, ez egész egyébként rontani egy fogja a Egy példaként kicsi kicsi akartam, végül. de az bár veszélyes téma, tudom, a négyes metró az rendkívül nagy ö, források befektetésével rendkívül kevés városfejlesztésére ez inkább tünetének számít kezelésben. Hát ez inkább Próbálom úgy mondanám, hogy a várospolitika egyik a tünete hogy négyes es metro épül, hát, öh, értve, hogy ilyen módon épül, hiszen mi, ez már valamelyik műsorba, talán is hangzott, hogy direkt tartottunk egy ilyen szakmai rendezvényt, hogy kihangsúlyozunk, hogy mi nem úgy vagyunk metroellenesek aból, hogy semmiféle megoldást nem kíván, kínálunk, hanem azt mondtuk, hogy a metro, vagy ugye ez a övörítés, nagyon kevesen tudják, mit jelent ez a szó, metropolitán révé angol szó, nagyvárasi vasút, Na most, más szerencsésebb országokba ezt szenvedő tartva építik meg a gyors hálózatot a helyi körülményeknek megfelelően, hol a felszínen, hol a felszínen a hol még éppen csak a felszín mi Berlinben ahol ez lehetséges. Tehát általában úgy szokott menni, hogy a ö, központban a felszín alatt megy, ha lehet akkor a kéreg alatt, ha nem lehet, akkor még mélyebben. A átmeneti zónában megy a felszín fölött, tehát az ipari zónában ilyen helyeken, és, és kint ö, pedig, ha még ott is épül, akkor a felszín nem ott már van rá a hely. Na most... Ö, tehát a dolog lényege az, hogy elkülönített pályán menjen, valóban gyors legyen, mm -hmm. nagy kapacitású legyen. Nem az a ö, ö, meg, ö, állap, meghatározása egy ilyen eszköznek, hogy most a föld alatt kell, hogy menjen. Mm -hmm. Most már most. Ez én a itt durván a... eltereltem a, a témát, mert én itt a tünetek szerettem volna egy ilyen uh, példát igen. kérni, hogy amikor mondod a, a. Igen, ez a, a város, akkor egy-egy rövid példával érzékeltessétek, hogy mi mondjuk, mondjuk egy a... tüneti, mi egy oksági kezelés. A, a, a, a, a négyes uh -huh. metró röviden annyit, hogy itt nem is az a lényege a dolognak, hogy ez a négyes metró is a belvárosban menjen, mint az összes többi eddigi, hanem a dolog lényege az, hogy ne menjen felé Tehát a dolog lényege az, hogy Budapest területét továbbra is kapcsolatok nélkül kell hagyni. Ezért ez a igazi fontossága a négyes azok és ez az oka egyébként az, hogy miért fog vezetni a helyzetnek a romlásához közegedési szempontból és más szempontból is, az természetes dolog. Itt azért De... mert a sűrűbehoz még sűrűbbet, nem? De igen, lényegében erről, erről van szó. Tehát amikor majd leveszik a villamosokat azért, hogy a metro forgalmát biztosíthassák, akkor ez majd be fog, be fog nőni gépkocsikkal. A metro megálló környékén olyan forgalmi káosz alakul ki, mint amit az ősvezértértére élvezhetnek az emberek. Mm. Éppen azért a, vagy a Rákóczi út, ugye, ami a, a kedvezményezett 11. kerületi ottél lakosok kezdenek rájönni, nem igazán rajonganak el ők a metró építésért. Azok, akik úgymond metrót kapnak pedig, hát uh -huh. kezdik fölmérni azt, hogy mi a uh -huh. következmény. Akkor tehát vannak tünetek, Igen, hát és az okok, amiket szigorúan van. ketté választunk. Igen. Igen. Tehát amit általában látunk, mondjuk a lakosság minden esetre és a szakmának is a része a tüneteket látja. Zendékosan nem akarom felsorolni, mert ö, bár rövid az írás, de ö, legfeljebb csak a fő címeket uh -huh. lehetne egyenként elmondani. Ugye tünet az, hogy rengeteg környezeti probléma van a városban. Uh -huh. Azt hát hiszem, hogy ez erre különös. Ö, veszélyes, megmaradó anyagok, hulladék, zaj, levegőszennyezés, stb. Tehát ez egy, ez egy tünet. Uh -huh. És ö, ö, nem is akarok ezzel többen foglalkozni, mert ez eléggé közismert. Akkor a másik az, hogy az értékvédelem. Tehát ö, lehet, hogy konzervatívnak tűnök, de hát én pont, hogy jöttünk a Bandival. Most megint épült itt a főutcában egy épület, uh -huh. egy lebontott 70-es évekbeli beton monstrum helyébe egy 2000-es évekbeli beton monstrumot építenek. Uh -huh. stílusban. Ö, és, és nem is tudom, akkor minek bontották le azt, hogyha a helyére ugy ugyanolyan rosszat építenek. És ez sajnos ö, ö, meg kellett, hogy állapítsuk, hogy ö, amit mostanában építen, tisztelt a kivételhez. Sajnálom, hogy hát rosszabbat akinek... építenek, mert Nem. ez az egész Jó. utcafrontot beépíti. Igen. Az pedig Volt egy, az pedig egy kis terecskét adott, ami egy kis levegőt engedett az utcán. Tehát a, a, a lényegi dolog az, hogy hogy amit mostanában építettek, tiszteletre kivételnek nem ad értéket, sőt, inkább ront a város az képén, és szinte azt kéne mondjam, hogy egyenként kéne minden régi épületet védeni, mert mindig az a félelmünk van, hogy ha helyébe egy újját építenek, az annál rosszabb lesz. Tehát az értékvédelemnek a nehézségei, ráadásul Mihály épp tudna erről beszélni, és őt sokat is tett ennek érdekében, csak azt felejtik el, és erről csak ez az egy mondat még hogy értéket nem csak védene lehet, hanem újat létrehozni is lehet, sőt kellene is. Ez egy önálló téma lehetne egyébként. Hát a biztonság kérdések a közbiztonság, a védelem, védelmet, a közbiztonság is lehetne egy témakör, a lakás kérdés, hát ne menjünk bele. A közlekedés, amiről eddig is rengeteg szó esett, hiszen ö, nem véletlen, ha legtöbb szó éppen a közlekedésről esik. Legtöbbet egyébként erről írtam már tíz évvel is. A legneuralgikusabb kérdés az egész városnak a közlekedés. Már a tüneti szinten természetesen. Sőt, hát egy városnak a lényege ugye a közlekedés. A, ezek az erek, amik a, az egyes részeket összekötik, és ha ez igen. nincs, akkor a város funkciója az gyakorlatilag azt Úgyhogy erről tulajdonképpen önálló téma is lehetne, mert erről lehetne beszélni. Aztán működési zavarok, az intézmények működése, szolgáltatásoknak a szolgáltatásoknak a színvonal, amiről előbbi szó esett, üzemetetés a fenntartásnak a kérdései, amik örökké vissza problémák. Akkor a szlömösödés, mint olyan kérdés, ami igaz a belvárosi részekre, igaz a a lakótelepekre is most már és és iparterületeknél is sajnos vannak olyanok, amelyeket magukra hagytak és egyszerűen ö, nincs nincs kilátás, hogy hogy lehetne ezeket valahogy fölhozni rengeteg ilyen, ilyen van Sociológiai szociológiai kérdés a szegregáció. És, és összefoglalva én úgy foglaltam van nekik össze, hogy minőség. Ezek a tünetek. Hát ezek a tünetek. ezek még a tünetek voltak hát nézzük az okokat mert én azt szeretném, hogy az okokhoz szóljunk. Most az iparterületekről volna uh -huh. még egy megjegyezni valóm. Ezeknek az iparterületeknek, amik itt Budapesten eljeszkedtek, a potenciális zelekértékük irgalmatlanul nagy volt. 5-600 milliárd forintban fejezhető ki. Tényleg... Tényleg a számítások alapján beszélek, nem a levegőbe, és olyan helyen helyezkedtek el, amik fölhasználásával lényegében az egész város meg lehet volna újítani. A 21. század Budapestját meg volna alapozni azon, hogy a fölölődibar területeken egy tervszerű városfejlesztés indul el. Hogy, hogy mi az érték ennek a ripartal, egy Csak egy kis részletet mondjak belőle. 90 évek elén kilógoztunk egy tervet, aminek a lényege az volt, hogy lehet építeni Budapesten egy Dunahidat, úgyhogy nem kerül semmibe. Tudni roppant egyszerű a dolog. Olyan helyen épült volna a Duna-i, de csúcsakörnyékén, ahol értéktelen, pillanatnyi értéktelen e, ipari területek vannak. Azért értékelnek, mert rossz a megközelítés lehetőségük. Mert nincs híd. Uh -huh. A duna -híd annyira megjavította volna az értéket, hogy ebből az értéknövekedésből magát a híd érpítését fedezni. És ezek városi földek, tehát ezeket el lehet adni? Hát most bonyolult, bonyolult dolog, az időtályt volt egy törvény, amelyik ezt az egész területet az tulajdonába adta. Tehát tehát az önkormányzat, mint a saját vagyontárgyával rendelkezhetett volna fölötte. De hát egyszerűbb volt ö, ö, lobbizni a, a kormányzatnál és kipofozni belőlük, hogy építsnek ők ingyen egy Hidat Budapest számára. Ez is történt végül is. Azért mondom, hogy addig, amíg nincsen kényszerűség a gazdálkodás, addig nem is lesz gazdálkodás. Hát addig az egy világon, amire, amit a lobby szükséges nekát ki fog harcolni a parlament és a kormányzattól, és amikor a Netán valamelyik rémült vidéki képviselő megkérdezi, hogy hát ez miért van, vagy miért tenyi, vagy miért kell, akkor letorkolják az, hogy menjen a fenéből, nem ér Budapesthez. Uh -huh. Most így, így működik a csigi csuki játék, és, és uh, ezen az egészen voltaképpen egy, egy az a korszerű tervezési rendszerre lehetne segíteni, amit hiába kíséreltünk meg bevezetni Magyarországon a 90-es évek elején, a mai uh -huh. napig nem sikerült bevezetni. Nézzünk egy-két előidéző okot, és talán térjünk rá azokra a, a dolgokra, amivel lehetne segíteni mindez a tervezési rendszer például. Nos, ebből ez könnyebben elmondható, hiszen az okok azok kompakt módon megfogalmazhatók, a meglehetősen sokrétű probléma hazmazza a szemben, amit elhangzott. Amit első helyen én jegyeztem, az, hogy a részvétel, a lakossági részvételnek az alacsony szintje. Ez tíz évvel ezelőtti írás, sajnos ezen a téren sem sok minden változott, itt beleértve természetesen a civil szerveződéseket is. Szerencsére ilyenek vannak, és időnként hallatják is a hangjukat. Tehát a közismert lett, közismert uh -huh. a, a, a, a legnagyobb munkacsoport, uh -huh. és nem akarom, hogy a többiek megsértődjenek. De ezek elég jelentős tevékenységet fejtenek ki. Sajnos az eredmény csak akkor érhető el, hogyha nyomást egy másik hogy mondjam, központon keresztül tudnod gyakorolni. Mire gondolok? Például Európai Unió, ahonnan ugye lehet pályázni a különböző pénzekre, és hogyha mondjuk olyan információ birtokában jutnak, hogy itt figyelme kívül hagynak bizonyos direktívákat, akkor esetleg elessünk dolgoktól. Tehát ilyen implicit módon lehet hatni a város eletésre, ha egyáltalában lehet. De Magyarul ezekre lehet. a célszervezetekre, vagy szakmai szerződésekre a város igazán nem hallgatott eddig. Hát nem. Egy borzasztó dolog történt itt, és azért mondom, kimondottam borzasztónak, mert ezt a folyamatot, ezt a demokráciának nevezték. Tudni, ez a ö, ö, lépés, hogy a lakosság és a civil szervezetek bevonása a tervezésbe ez elindult. A elmúlt rendszer utolsó éveiben, 88 és 89-ben ez folyamva volt, és nagyon ígéretesnek látszott. És abban a percben, amint keletkezett egy testület, ami választás után jött létre, abban a percben kirúgták az egészet úgy, ahogy volt, arra hivatkozva, hogy most már mi vagyunk a megbízottak, mindenkinek kos. Szó szóval szerint szóba se állnak ezekkel a szervezőséggel azóta, a aktivitás ezért csökkent le, tehát a 90-es évek még volt teljesen hatástal volt, a világos senki nem törött velük, mert a az, hogy az embereknek a demokrácia egy dolgókban négy év egész szavaz, szavaz. Aztán fogják a szájukat. Így működik a magyar demokrácia, <köhö> sajnos. Főképpen így működik Budapesten, országos is nagyjából, de Budapesten aztán teljesen egyéltelműen így működik. Úgyhogy <köhö> most aztán az a helyzet, az a szomorú helyzet, hogy a hatalmat befolyásolni csak egyféle módon lehet, vagy egyféle ö, ö, ö, ö, olyan erő van, amelyik képes, külföldön. <köhöld> Amikor, a, amikor arról van szó, hogy autószádet építeni a világörökség területén, a budai parton akkor a védelmet vagy bárki más mondhat, amit akar, a város vezetői különféle gorombaságot üzenek, hogy hová menjenek el inkább. És akkor azt történik, hogy a bizottság így egy fenyegető levet, hogy leveszik a világörökség listájára uh -huh. a Dunaparton. Na, erre aztán lő nagy pánik. Uh -huh. azt kell mondja, hogy egy országot belülről nem lehet irányítani. Most ebben a pillanatban nagyon ez látszik uh -huh. ebből. Aki itt akar csinálni, itt nem lehet csinálni semmi. Külföldön kell jönni valami levélnek, üzenetek vagy bárminek, mm -hmm. hogy megállás. Nézd a hát a következő ami már egy ide is kapcsolja. Nagyon alapkérdés, nagyon a kooperációs, alap, alap kérdés, a kooperációs problémák. Uh -huh. Itt uh, van három alap uh, uh, probléma, amit itt el kell mondani. Hát ugye a főváros kivel nem tud kooperálni? Hát éppen csak akivel kéne. Kik kell kellene kooperálni, ez a kormányjal Részben azért, mert egy nagy ö, városról van szó, meg hát egyébként úgy, amiről ö, kevés szó esik, pedig csak az ország fővárosa. Tehát a kormánynal a fővárosnak, az átlagosnál is jobban kooperálnia kellene, de épp az a történik, az átlag alatt kooperál a kormány, illetve ez a bizonyos zsarolási technika megy. Uh -huh. Tehát és, a, és ezt most már a, a, elmondhatjuk, hogy ez... Ö, a kormány politikai színezetétől független itt. Ez pontosan így politika, van. Ez most ilyen értelemben nem igazán a... Nem politikai, nem ez egy ilyen helyi betegség. Ö, szóval a helyzet Aha. az, hogy hogy ö, ez, sonos ez így van, és ez azért van így, mert hiányzik a tervezési rendszer mögül. Egy fokkal jobb a helyzet akkor, amikor politikálag a főváros és az ország vezetése nem egyezik meg, mégpedig azért, mert abban a helyzetben a direkt lobbizás nem működik. Tehát van valami alkudozási lehetőség a kettő között. Tehát nem úgy megy, hogy azazugom a illetékesnek hogy na, adjál 100 milliárd forintot, hanem elkezdünk alkudozni. Példát is mondok rá. Az egy a... kicsit szakmaibb, bátyás. Szakmai bát tesz... Egy konkrét példát mondok rá, amikor a, a országgyűlés világkertást akart csinálni budapest akkor Budapest mindenféle követelményekkel jött el, hogy követel ahhoz, hogy ezt megrendezhesse, és végül is megalkotok abba, hogy fog kapni egy hídat, a lármias hídat a kormányzattól, és akkor megrendezi a világét. Ez a ezt más, más kérdés, hogy, hogy keményen átverték az országot és az országgyűlés, mert miután hidat megkapták, lefújták, Budapest fújt el a világét. Na mindegy, csak a példakedvéért mondom, hogy egy fokkal jobb a helyzet, hogyha legalább alkul lehetőség van a kormány és a főváros között, és ez akkor van, amikor a kettőnek a vezetési poltjogok nem egyezik meg. Amikor megegyezik, akkor meneküljön ki, ellát akkor semmi áttekinthető dolog nincsen, teljesen összefüggéstelen, és, és, és zűrzavaros és, és értelmetlen pénzkidobások vannak, amiket olyan politikus döntenek, hogy fogalmuk nincsen az értelmi összefüggésekre. Nos, a következő, akikkel a fővárosnak együtt kellene működni, az agglomerációs települések. Hát itt a helyzet legalább olyan síralmas, mint a kormány esetében, és mindenkit felül egyébként hozzáteszem, tehát tényleg a nulla felé konvergál az együttműködés, Ö, és ö, ez igen súlyos gondokat is generál, tüneti szinten egyébként. Na most ö, már réges-rég, már tíz évvel ezelőtt is javasoltuk, hogy a valamikori kitűnően működő közmunkatanáshoz hasonló fejlesztési tanácsot kéne nétrehozni. Hozzáteszem egyébként, hogy az országban mindenhol működnek fejlesztési tanácsok, kivéve Budapesten, Uh -huh. ilyen néven, hogy fejlesztják. Igen, igen, megyei megyei területfejlesztés tanács néven Magyarország minden térségében működik ilyen, főváros egy az egyetlen. Egyébként ez a fejlesztés ez, ez uh -huh. kimondott eurókonform szervezet a Európai Unió szabályozása, szabály és direktívái szerint épült fel és ez az egyik alapfeltételés az uniós támogatásokat megfelelő hatékosság igénbe tudjuk venni. Még egyszer mondom, az egész országban az úgymond legeldugottabb zugaiban is van ilyen, de a Ságra, a büszke fővárosban, semmi semmilyenek még a csírája sincsen. Mm. És ennek nagyon súlyos kárát látja a főváros körül zöld gyűrű, ami egy rendkívül kedvező adottságunk volt hiszen nem csak a Budai oldalon létezik ez, vagy létezett, hanem még a Pesti oldalon is a Godolajdomság jó voltából, és ez az, aminek az elépítése most folyik. Részben ugye a, a, azért, mert nincs kellő kínálat Budapesten belül ennek a igénynek a kielégítésére, erről is mikor a banda sokat tudna még beszélni, illetve pedig er miatt a kooperációs ö, problémák miatt. Hozzá kell tegyem egyébként, hogy a agamrácsos települések egyike másika is igencsak rájárul erre. Tehát az ottani pilótajáték, ami folyik, ugyanebb az irányba mutat. És ennek az eredménye egyébként, hogy kimondjam, az M1, M7, M0 arany háromszögben egy kvázi új város jött létre. Hmm. A mai idők Pseudó városa. Csak mindenki nézze meg, hogy hogy néz ki. Uh -huh. Most a pilotojátékot kicsit aztán meg kellene magyarázni. Igen, igen. Ez úgy történik, hogy van egy település jó közlekedési szerkezeti pozícióban. Mondjuk Buda ős egy Mondjuk Buda ős, a csak a példakedvért igazán. Hát csak azért, mert ugye a És ez uh -huh. jónak látja az, hogy neki álljon és a külterületeket zöldfelülteket fölparcelláz. Azért jó ez neki, mivel hogy jó kis bevétel a... a, a Nem ez a, helyi, a, a dolba területe. bevétel. Nem, a, hát a helyi, egyszeri helyi bevétele uh -huh. még eladja a területet. Igen ám, Na, csak az a az az probléma, hogy a következő probléma az ezeket a területeket ám közművesíteni kell. Nem, 20 fillér sokba kerül. Mert közművesítették a területet, addigra kiderül, hogy jó nagy ráfizetés, csődben az, ön, csőd az önkormányzat. Semmi baj. Újabb területet fogunk fölparcellázni, és az újabb bevétel is, az újabb bevételből e, a előző deficitet e, fedezni fogjuk. Igen ám, csak az újabban fölparcelladott terület is közünvesíteni kell. Így megy az egész, előre egész, vagy van teljes közigazgatás területet le nem betonoztan. Akkor aztán ott 5 méter magaságú áll majd a benzíngőz tovább veladni nem lehet semmit, sőt, aki ezt van és teheti, az mind el fog menekülni onnan. Tehát végül be az egyensúly helyzet, amikor nincsen több fizetőképes kereslet imára település irány, és olyan, van egy óriási adósság, amit a, a imád kifizethetetlen környezetvéstési költségek jelentettek. De azokat a közművésért költségeket nem fizetik meg, a a települő vállalatok? Persze, hogy nem. Természetesen nem. Hát miért? Hát azért, mert, mert, mert kikötelez őket, hogy megfizessék. Ők vettek egy telket, meg, megvették ennyiért, de tisztelt önkormány, tessék, a telket közművesít. A közművesítés egy önkormányzati alapfeladat egyébként. <tos> Hát ezt lehetett volna megoldottan csinálni, tehát Magyarország e, erre vonatkozásban nem éppen erről híres, hogy megoldottan csinálják, és tudnánk senki se kényszerítőket arra, hogy megoldottan e, cselekedjenek. Na a lényeg az, hogy végül is azt a település belekerülhet egy kényszerítő munkát, tényleg muszáj neki e, e, újabb területeket, mert egész az anyagi tehát leúzák a rolót, mert annyi kiadása volt neki az egészen. Hát ez így működik szerencsétlen esetben a, a dolog, és ennek a megoldására volna szükség egy Fontolt tervezése, mm -hmm. ami hát erről is hiányzik. Na most ugye ezek a települések gyakorlatilag olyanok, mintha a szinte a Budapest részei volnának. Most <gül> melyikre gondolunk, nem mondjuk például a az gyakorlatilag egybeépült, Budakeszi egybeépült, mik vannak ott, Cinkota, meg ezek, ezek mind olyan a dolog, hogy úgy megyünk át az egyik helyre a másikra. Ez hogy gyakorlatilag csak egy tábla van. Szinte kiállt egy közös tervezés és közös beavatkozás után ez a térség, ennek már régesébe kell fognak következnie, hiszen ezek összeolvadt összeépült települések együttes problémákkal mégis ez, ez nem tudott bekövetkezni. Még olyan szinten sem egyébként, hogy legalább egy közelkedési szövetség jött volna létre, az is több mint tíz éve vajúdik, tehát az, hogy ennyi idő elteltével nem született megoldás, csak arra gondolhat az ember, hogy egyszerűen miatt nem tudott ez létrejönni. Szóval következő van, ha ezt a beszélgetést halaná valaki a felvaros vezetéséből, bizonyára azt mondaná, hogy úgy hogy tessék, tessék itt a településeket, és akkor miért tudjuk kintilni az egységes fejlesztést. hát megmondjam, ez nem egészen így van, sőt éppen ellenkezőleg van. Két példát fogok mondani a Budapest történetéből. Az egyik az, hogy Budapest 1873-as egyesítése után valóban indult ez a folyamat, hogy a városhatáron kívül elkezdtek nőni ezek a, a, a peremvárosok, és a folyamat nem éppen problémamentes volt, de mindesetre volt egy szabályozó elem, a közmunkatanács, amelyiknek volt rendegedési jogköre, főleg a fejlesztési pénzeken kereszt ezekre a területekre, és valamelyest a dolgot kordába ö, lehetett tartani, és valamelyest közhaszontból, tehát a, mint a főváros, mint pedig a perem ö, települések hasznára lehetett a felejtéseket csinálni. Tehát ez viszonylag jó példának mondanám, még ez így működött. A, a rossz példa az volt, amikor ö, ezt az egész területet Budapestet csatolták, és létrejött Nagy Budapest, tudnik, Nagy Budapest innentől fogva ezt az egész területet személycsöpléssel használta. A szó szoros értelmében is, tehát itt helyezték el a szemétdepókat, de a szó átvét értelmében is, mert összes problémát, amit nem tudott megoldani a belterületen, az mindent kisöpörte a, a peremkerületekre, független attól, hogy az ottaniaknak ez érdekűben állte, vagy pedig sem. Tehát ezek a, a óriás lakótelepek, amik ellen püszköltek a amennyire tudtak a helyben lakók, ezek Budapest önérdekéből valósultak meg, és a legcsekélyebb mértékben figyelemben nem vették azoknak a térségeknek az érdekét, ahová ezek a telepek kerülnek. Csak azért mondom, mert, mert egyáltalán nem azon múlik, hogy igazgatási rendelkezési jogkör van -e, hanem azon múlik, hogy olyan mechanizmus van-e, amik a kölcsönös értekeket figyelembe veszi. Most mm. ilyen mechanizmus a kommunizmus alatt lényegében nem volt, és lényegében nincsen most se. Mm. Tehát az a változat, hogy mm. csatolják a földpagolgásteri hivatalhoz az egész agglomerációt, az a változat úgy szép olyan, hogy van. Egészen biztos, még sokkal rosszabbul menjenek uh -huh. a dolgok ettől. Van gondoltam. még egy Igen, pontosan. Pont, a főváros belül is. A főváros közötti viszony is, ugyanolyan neogalakikus, mint a másik kettő. Ertelm a legközismertebb egyébként, mert ennek vannak látványos megnyilvánulásai, hiszen egyik-másik polgármester elég látványos akciókat szokott néha végrehajtani ez ugye közismert, hogy Budapesten 23 kerület van, és ezek egymás mellett medirendelt önkormányzatok, tehát itt a... Ezek végén ö... egyszerűen volt. Igen, igen, igen. igen. igen tehát egy város soha. volt, nem, nem 23 kisváros. Kis ez a fajta közigazgatási modell, ez egyelőlálló, azt hiszem, hogy unikum mondaná a második hosszat, mert ilyen valóban sehol nincs, hogy Magyarországon, a világon sem, hogy egymás medirendelt önkormányzatok legyenek egy az azonos területen. Ez örökös a tárgya egyébként. A fejlesztési pénzeknél is örökös húzakodás folyik, és hát nem is szólva a különböző érdekeknek a átadatlan érvényesítéséről. Tehát a, a, it itt megint csak ugyanazokat problémák jönnek elő. Tehát a főváros szinte, mint egy sündiszom állásban, senkivel nem kóperál. Szóval végig is ez a végelegménye. Hadd mondjak erről egy, egy ö, ö, ö, szomorú dolgot. A fővárosi Körgyűlés eredetileg, tehát 90-ben úgy szerveződött meg, hogy minden kerületnek volt ott egy képviselő a körgyűlésben. A 94-es reformmal azonban a kerületeket kidobták, a körgyűlésben a egyáltalán nincsen pillanatnyag azóta a képviselőjük, és a dolgot rendkívül furcsává azt teszi, hogy a kerületeknek a parlamentben van képviselőjük. Minden kerületnek a létszámból függően két-három képviselő is üldögél a Magyarországgyűlésben főváros közülül is megyetlen hát sem üldögél. Tulajdonképpen uh -huh. az átlegem azt nem érti, hogy, hogy minek ez a kettős önkormányzat? Tehát miért van egy fővárosi önkormányzat, és miért van ugyanazon a területen egy, egy helyi önkormányzat? Ennek, ennek egy vala, vagy az egyikre, vagy a másikra uh, talán nincs szükség. Ennek egy történelmi meghatállóka van, két pillére épült fel az egész. A, egyik az, hogy a 80-as években, amikor már forrásiány elég erősen... Magyarországon, akkor az akkori vezetés kitalálta azt, hogy a településeknek hát egyre kevesebb pénzt tudunk csorgatni, tehát próbálják gazdálkodni úgy, ahogy tudnak, és kaptak egy relatív önállóságot, ami a települések számára lehetővé tette az ingatlan gazdálkodást. Tehát az ingatlan vérbeadást, eladást minden fenét, és az időt állt a tanácsok kapták meg ezt a hatáskör Budapesten is. mer is indult ilyen tudnék rá szerencsés példákat is mondani, hogy hogyan indult el ez a dolg. De lényeg az, hogy kereti tanácsoknak kialakult egy ilyen típusú vagyongazdálkodó feladatkörük a néhány év leforgás alatt. És ezt a dolgot már politikai szempontból visszavenni tőlük meglehetősen nehéz lehetett volna. A másik pillél pedig az, hogy nagy volt az elégedetésig az időtájt a főváros központosított működése iránt, mert valamit érzékeltek az a problémákból, amikről eddig beszélgettünk, és úgy gondolták, hogy ilyen hatalmas, erős központi vedetés nem volna szabad megteremteni a fővárosban, hanem, hanem ezeknek a hatásköreit, feladatköreit lehető decentralizáljuk annyira, amennyire lehet, mert csak azért is, mert hiszen a kerület vedetése közelébb áll a, a otthoni lakosokhoz, vagyis a demokrácia elvéhez, mint a, a török távol esélye főváros. Na, lényegében ennek a két megfontolásnak az alapján jött létre ez a furcsa dolga, aminek a, a lényege az volt, hogy a települések nagyjából, a, a, a, a kerületek nagyjából településként működnek, a főváros az nagyjából úgy működik, mint egy megye, tehát csak nagyjából, mert hiszen az együttélés jóval intenzívebb a fővárosi kerületek, mint a megye és a települések között. Tehát minden a szabály az volt, hogy a főváros egészét működtető nagyrendszerek gazdája lesz a, a város fővárosi önkormányzat, és a többi pedig a kerületi önkormányzat. Tehát ez volt a alapkoncepció. Meg kell mondanom, hogy, hogy ez elméletileg működtetett volt ez a rendszer, hogyha sikerül hozzá megteremteni az együttműködési mechanizmusokat, de hát pont ez, amit nem sikerült megteremteni. Tehát azért néz ki ilyen, ilyen katasztrófálisan a dolog, mert a rendszerből hiányzik az együttműködés. Mm. Menjünk egyet a választ. Igen. Alapkérdéshez jutottunk el, a centralizált városfejlesztés problémaköréhez, amiről eddig is már szó esett, aminek a eredménye a Húzsófót Központ az adóértéket átmertő vezet, az átmertő vezet, hogyha valaki ezt a szót nem ismerte volna eddig, gyakorlatilag a központ és a periféria közötti, általában ipari lakótelepekkel vegyes zónát jelenti, és a Amiről szintén szó, sőt a peremkerületek összekötésének a, a hihányossága... Tehát, hogy nincsen a központon ide, keresztül... Tehát a centralizálváros fejlesztés... Igen, minden, minden, minden a keresztül menjen. Minden mm, ez a ez Hát a ez a mostani metróépítés is uh -huh. tudom ezt szimbolizálja. Tíz éve elteltével... De éve hát, hát eltelt. még az utak is újonak csá hogy mit tudom én... Pontosan... rákos lehet lejutni, nem tudom én... Sok sárak, sokan bejönnek, és hát az, megint kimenják. A meg hogy hogy Márakó forráshiány már érzékelhető volt, végső kétségben a kormányzat a világbankhoz fordult, hogy segítsen valami hídat építeni, és a, a világban viszont azt válaszolta, hogy ő városi hidat nem, hanem csak országos összefüggés hídat hajlandó finanszírozni, úgyhogy ilyen módon épült meg az M0-as híd Budapesttől valamelyest délre. Most ez a központosító lobbynak az érdekeit mérhetetlen módon zavarta. Annyira zavarta, hogy minek utána megépült a híd, meg egy kis déli útszakasz, ezek utána a lobby megálltintett, és nem volt hajlandó megcsinálni azt az útszakaszt, amelyik ezt a hidat a nyugati összeköti. Sok éven keresztül ezt a világbanki pénzből megépített hidat nem lehetett megközelíteni. Annyira nem lehetett megközelíteni, hogy azt nem lehetett elérni például, hogy egy közlekedési táblát tegyenek ki, hogy merre. Egy fél évi kellett veszekedni a, a, és, és súvos levezést folytatni a, a tárca vezetőivel, még végül nagy nehezen hajlandó voltak arra, hogy egy közlekedési táblát ki hogy erre lehet a Dunándóra menni. Most Ilyen, ilyen előzmények után aztán végül is egy szerencsés pillanatban akadt egy közegedési miniszter, aki kiverte az embereiből a, a Bekötő útszakasztának a megépítését, de sajnos a miniszter nem sokáig maradt meg a posztján, úgyhogy ilyen módon a, a forgalom zöme, hogyha Butát már elkerül is, de Pestet nem kerül el tudni, illik, ennek az egésznek a működése az kellene, hogy a emnulás 0 autópályának a keleti szakasza megépüljön. Mm, Tehát igen, a, mert ott úgy végetén, ott végetén, a, a Szegedi út, Bekötősénel út úgy, úgy elnyész. Az az itt aztán kezdve. ez az egész Európa, egész, egész átlási <gül> forgalom, bezúdul megint Budapest, és <gül> aztán onnan valahogy továbbcsorog. Hát ezt meg és meg, meg is fogják évteléken keresztül akadályozni. Nem lesz m keleti szakasz. Nem lesz. Ha csak valami csoda nem történik, vagy pedig az Európai Unió ránk nem recsent, hogy tessék megcsinálni. Egész biztos, hogy ha nincsen külső erő, amelyik ezt ebbe beleszól, mint hogy a világban egyszer már beleszólt a dologba, egészen biztos, soha nem fog ez megépülni. Tudni ellentétes a központosító elgondolásokkal, aminek a célja még ezt a mondatot, hogy Európa egész forgalma Váci utcán keresztül bonyolódjék le. Ez az ideális. Uh -huh. Na most ez persze inkább azért a józan tervezésnek a hiányát mutatja. Mert ez, ez annyira nonszensznek hangzik, én azt hiszem az átlagember számára, és hogy Igen. miért kellene oda nem illő forgalmat keresztül vezetni a város Na, most... van Van egy barátom, aki egy tervező kis tervezőrodát vezet, és ilyen közlekedési dolgok és javaslatokkal jött el az ügyosztály valamelyik dolgozója számára, egy szakember számára. És a szakember keservesen azt mondta neki, ha én ezt itt megpróbálnám képviselni, engem mindenki rúgnának. Na most következik, ehhez kapcsolódóan a következő egyik legfontosabb előidéző ok, még hozzá a stratégiai tervezés hiánya. És ez nem azért nincs, mert hogy nem lehetne, vagy nem hívták volna fel a városvezetőjének a figyelmét, éppenséggel mi is megtettük pontosan ebben az anyagban, hanem ez egy tudatos döntés volt a városvezetés részéről, hogy nem igényel ilyenfajta, sőt kimondottan, I igyekszik határon elhárítani az ilyenfajta kezdeményezéseket. Odáig elment a dolog, hogy volt egy tanácsnok, hát már egész más pozíció van az élető, aki ö, ezt a főpolgármesternek javasolta, hogy valamiféle stratégiai tervező csoportot vagy e -félét hozzanak létre, és mit is válaszolt akkor a, a főpolgármester erre? <gül> Na, én, én, én csak elmondom, hogy maradjon nyugton, mert végül is abból nem de nagy baj, hogyha nem csinálunk semmit. Na, mm -hmm. ez a dolog lényege, tehát itt a stratégia, visszatérve a stratégiai tervezés hiánya esete forog fenn. Uh -huh. És uh, uh, e most el... egy, egy politikus számára, akinek beárt ugye, pénzszerző útjai vannak uh, mindenféle tervezés nélkül ez egy kicsit ködös és fölfoghatatlan, hogy miért kell itt tervezni amikor úgyis megszerezzük a pénzt. Hát pontosan erről van szó. No most igen, egy erről van hogy másik viszont hadd mondjak egy, egy, egy keserves dolgot. A, a a összeomlásának idején uh, itt Kelet-Európa szomszédos nagyvárosaiban egy határozott idegesség volt tapasztalható, mert ezek fölmérték azt, hogy Budapestnek milyen lehetőségei vannak, uh, is, más szempontból is idegesek voltak attól Budapest most rákapcsol, begyújtja a rakétát, el fog füstölni mellettük és, és uh, a térségben minden pozíciót magához fog ragadni. Uh, Hát ma már semmi ilyen típus idegesség nincsen, sem Krakóban, sem Prágában, sem Pécsben, sem Münchenben, senki nem aggódik ettől. Budapest már nem ezeknek a városnak a kategóriája. Budapest ebben a pillanatban Belgráddal, Bukarestel, Szófiával ö, ö, viaskodik, de már nem sokáig. Ezek a városok délik már ma több tekintetben barátságosabb és kellemesebb helyek, mint Budapest. Úgyhogy Budapest ezzel a politikával, amiről beszélgetünk, a teljes vesztés pozíciójába manőverezte magát. Ez már nem váltottad semmit az, hogy hány milliárdot leakasztani évről évre a országos költségvetésből, semmit nem változott. Budapest csúszik, gyorsulva lefelé egy lejtőn. Uh -huh. Na most azért mégis azért ülünk itt, mert ti is abban reménykedtek, hogy ez nem abszolút reménytelen lehet, hogy ma nem, de holnap talán lehet csinálni valamit. És hát, mik azok az eszközök, ugye amivel lehetne csinálni? Igen. Említettétek a stratégiai tervezést például. Hát pontosan az eszközrendszer egyébként, amelyiknek az elégtelensége az, az ötödik elődőzők, amelyiknek a kialakítása lenne szerintem az első lépés. Többször emlegettük ezt a bizonyos fejlesztési tanács kérdését, a szabályozási eszközöknek a megfelelő kialakítását és alkalmazását, kontrollálását, tehát hogy nem csak meghozzuk a szabályokat, hanem be is tartatjuk, és hát a kooperáció, amiről előbb beszéltünk, annak az intézményes formájának a megteremtését. Tehát ezek a technikák rendelkedése állnak. Nem is kell őket kitalálni, ezek létező dolgok, csak ki kell őket alakítani és alkalmazni kell. Ezekre már tíz évvel ezelőtt elég konkrét javaslatokat is tettünk, amiket akár alkalmazni is lehetett volna, hiszen ezek nem régből kapott dolgok voltak, és ha igényelte volna a város, akkor egészen konkrét javaslatokig el lehet volna menni, amelyik már egy cselekvési program formát ölthette volna. De ezzel szemben Csak a megfogalmazásodból azért kitűnik, hogy, hogy ti nem azzal jöttök, mint valami fantasztal, hogy ez csak és csak és csak is így és így lehet megoldani, hanem ez egy, ez, egy, ez egy tervezési metódus, amiben a megoldások felszínre jönnek. Van néhány gondolat ami mindjárt kiel, meg megérlelődött már, és, és beszélni kell róla, de nyilvánvalóan egy csomó olyan dolog, ami, ami, mivel nem gondolkozott rajta senki, rejtve maradt. Tulajdonképpen amiről mi beszélünk, ennek az egésznek a lényegét úgy lehetne megmondani, hogy kollektív bölcsesség érvényesítésre. Mm -hmm. Tehát a, a igazán korszerű városfejlesztés akkor működne, hogyha a, a, ezek hasonlósi nézetek, elgondolások, törekvések, tervek, célkitűzések ezek úgy napféle jönnének, és ezeket össze lehetne rázni, és valami egységes dolgot ki lehetne e, alakítani belőle. Hatékony tervezés nélkül nem lehetséges, és a nyugati országot tervezési metódusa kimondottan erre felé Tehát ez az a korszerű tervezési rendszer, amire Magyarország még egyszer mondom, útnak indult 1989-ben, és útól Szóval Mondom még egyszer, ezek a technikák, ezek a lehetőségek fennállnak továbbra is. Tehát végül is politikai akarat kérdése ezennek az alkalmazása. De itt a mi tudományunk, mert végül szakembereknek tartja magunkat, megáll, hiszen mi javasolni tudunk jó lehet, megoldásokat, de csak akkor lesz belőle valami, hogyha erre akarat van annak a megvalósítására mi akkor is és most is életünket és vérünket adjuk a városért de hát ehhez azt szükségeltetik, hogy ezt igényelje is a város uh -huh. tehát mi nem, nem, nem kibicek akarunk lenni aki csak úgy a játékosnak a zsebére mindenféle úgy okosokat mondanak, aztán fütyörészvel távoznak, hanem mi felelősen gondolkozva mondtuk el javaslatainkat és, és, és továbbra is fönnáll. Tehát itt a politikai akarat, ami az elsődleges. Ez most csönd, mert ez az a pont, amikor hitelen elfogy a célnánk, ez a politikai akaratta kapcsolatban nő legfejebb a politika akarat a másik oldalról érvényesítését rakhatjuk. Tehát lobbit a lobbival szemben. Következőként, itt, itt azért valamit, valamit meg kell még jegyeznem. A, a politikai demokrácia normál esetben úgy működne, hogy az emberek megértik a problémákat, és azok a politikerők, amelyeket a problémát nem képesek és nem hajlandók megoldani, azok a politikerők megbuknak. És az emberek olyan politikai erőt, erőt választanak, akikből hajlandóság mutatkozik a problémáknak a megoldására. Most a, a magyar helyzet ettől meglehetősen távol van, a budapesti helyzetben pedig semmi köze nincsen ez a dologhoz. De minden esetre a megoldás útja ebbe az irányba vezet, hogy most itt ebbe a rádióba üldögölünk és, és hergeljük egymást, annak az a végső célja, hogy elinduljunk ebbe az irányba, amikor az emberek a saját jó felfogott szerint fognak a politikában is. És azokat az erőket, akik ezek az érdeket semmi veszik, azok egyszerűen elsőbék és kidobják. Hmm. Tulajdonképpen azt is lehetne mondani, hogy ami arról van hogy ha számon kérünk, akkor talán, ha a jövőt tekintjük, nem annyira azt akarjuk számon kérni, hogy milyen autója vagy lakása van a politikusoknak, hanem azt, hogy mennyire a szakmaiságnak megfelelően ö, döntenek, mennyire alkalmazzák azokat a, a szükséges tervezés, a több ember említettetek, amitől az egész működőképes. Tehát itt nem a e, direktben a korrupcióról, vagy valamiről van szó tulajdonképpen, hisz az egyik korrupt helyet lehet majd választani egy másik e, dilettást, e, vagy az egyik dilettás helyett egy másik korruptat, tehát te most nem akarok minősíteni senkit. Tehát a, az, akik választanak Azokat is, valahogy, azokat is valahogy fel kell készíteni, arra, hogy, hogy megértsék azt, hogy akit választanak, az milyen eszközöket fog használni a szép szavakon kívül. Ez csak egy mondatot aztán te teljes, hogy azért ahhoz, is. Az a beszélgetésnek műhely, ugye? Ebben a a választásnak ahhoz, igen. hogy érdemi lehessen, ahhoz az kell, hogy az alternatív, érdemi alternatívák közül lehessen választani. Hát sajnos ez eddig nem sikerült Budapesten érvényesíteni, mert eddigi ismerteim szerint, de javaslatok ki, hanem így nem voltak érdemű alternatívá. A Budapesti eddigi választások mind arról szóltak, hogy senki sem mutatott érdemi alternatívát, tehát a választási kimenetét ez meghatározta, hogy az emberek senkitől se látták azt, hogy valamit másképpen kívánnak csinálni. Tulajdonképpen ez... De mindenütt egy ilyen politikai akaratérvényesítés cseréletezett volna egy másikra. Ugy hasonló, hasonló koncepciói. Koncepció, igen, igen, igen, igen, uh -huh. igen. Szóval emberek nem látták azt, hogy miért lenne jobb egy másik, mint a mostani, és ezért az nincs is másik. Szóval lényegében véve e, egy ez a budapesti politika, ez, ez teljes mértéken belterjes a problémák ö, iránt érzéketlen, ö, a emberek dolgaival nem foglalkozó ö, valami, a különféle pártok ö, nem kívántak alternatívák előre jönni, és éppen ezért az emberek érdeklődése a ember pártok iránt lényegében megszűnőben. Uh -huh. Most tulajdonképpen egy ilyen város, és talán egy másik városnak is ugye a problémái, ha a vezetést nézzük, akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez független kell, hogy legyen a politikától, mert a város az, az egy ilyen szociológiai műszaki probléma tulajdonképpen, tehát ennek a kettőnek az ötvezete, ugye ez Most egy épített környezet, de. amiben de. emberes de. élnek, és, és itt nem ideológiák fogják meghatározni azt, hogy, hogy jól élnek ebbe az emberek, vagy sem, hanem az, hogy hogy azok az eszközök, amik ott vannak, azok működőképesek, vagy nem működőképesek. Ennyi embernél. A, a világháború előtti Budapest, ez egy, ez egy, ez egy több párti demokrácia volt Magyarország, hát olyan demokrácia volt, amilyen mindesetre Budapesten is természetesen voltak pártok. Ráadásul Budapest helyzete olyan szempontból, hogy nem is volt éppen könnyű, hogy a, a konzervatív és eléggé reakciós országos vedetéssel szemben a, a budapesti párstruktúra inkább mindig liberális ö, ö, színezetű, szociáldemokrata színezetű volt. Tehát, tehát egy alapvető politikai konfliktus helyzetben működött Budapest a két háború között időszakban. Meg kell mondjam, hogy kitűnően. Semmiféle pártvilongás, semmiféle ilyesféle nem volt. A Budapest vezetése a, a pártosodás szerint tökéletesen szakszerű volt hát ezt az esetet a 1945 vagy 47 előtti Budapesti városvezetést kellene valamiképpen helyreállítanunk, és ehhez nem csak az kell, hogy, a, hogy ne legyenek pántvilongások, hanem főképpen az kellene, hogy a, a, a város fejlesztésének és működtetésének a szakszerűsége érvényesüljön, de itt nem is az a baj, hogy a pártik ütik egymás fejét, hanem az a igazi nagy baj, hogy egyébként sincs fogalma arról, hogy mit kellene csinálni. Itt befejezzük a mai napra. Két hét múlva fogjuk folytatni a beszélgetést, vagy vitát. Ugye, műhelybeszélgetés, ami azt jelenti, hogy nem egyszerűen a levegőbe e, kívánunk beszélni, nem egyszerűen arról van szó, hogy, hogy el szeretnénk csevegni és csemegézni azon, hogy mi nem jó és mi, nem, mi rossz, hanem műhely szeretnénk valami gondolatot átadni, alkotni, ami a jövőben talán megragad azoknak a fejében is, akik választók, döntési helyzetben vannak. Ha e, hallgatnak minket, akkor, akkor majd bekapcsolódnak, és ez talán valahol még folytatódik. Köszönöm a figyelmet. Miklós Enderjét és Kolondziá Gábort hallották a nagyvárosi dilemmák urbanisztikai műhely beszélgetéseiben.